hogy hát jelentkezhetnének, hogy megbeszéljük az időpontokat, és aztán én azok az önök elét álljam, Van, megbeszéljük, hogy milyen formában folytatódik a nagyon messziről jött ember. Egyelőre ma 2019 -én, január 8-án, kedden itt tartunk. Hogy ez e vagy kevés, hát mindenki el tudja dönteni saját magam.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 people 061-489-0999-0636771161 Nem tudom, ki látta rajtam kívül a Magyarul Balóval című a ternap este. Én ternap délután találkoztam külföldi tudósítómmal, aki...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 Town. This town is a love you town and a shove you town and push you around town. Ma 8 óra után visszatérek oda, ahol már egyszer hangilag jelen voltam, a Kunigunda utcában, amikor bementek a képviselőt, egy nap éjszaka, vagy az már lehet, hogy ma volt, megnéztem az ATV felvételét, de a startban volt Varju László a vendég. Nem volt semmi baj ezzel a beszélgetéssel, csak éppen az nem volt benne, amit én ma megpróbálok önök elé tárni, úgy,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 Skys of blue, clouds of white, the bright blessed day, and the dark sacred night, and I think to myself why. Wow.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 What parents oh, I mean. say is I love you I hear babies cry I watch them grow They'll learn much more Than I'll ever know And, And I, I think, think to myself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 Jó reggelt lehet. Most már csináljátok. Csinálját Most csináljátok. csak, csak avas be bennünket, hogy mi csinálnak közben. Jó reggelt, kívánok. Maradásban vagyunk. Igen, most már. Igen. Az előbb még nem. Jó, akkor főzött magamnak egy újabb kávét, hogy tudjunk beszélgetni. De mi, mi az, ami már így a reggel felizgatott téged? Itt a... A kollégáinkkal beszélünk a, a családi vállalkozásunknak a palatkozási problémáiról. A milyen problémáiról? A palatkozási problémáiról. Palatkozási? Igen, igen, és Nehéz a Gobasájnak a, a szervezése. Fél órát a rádióból, eztük, folytatjuk, jó? Jó, de egyetlen Aztán mondta... Akkor ja, akkor mondd meg lekem csak azt, hogy Ferinek alapvetően mi problémája van most a palatkozással. Nem, nekem van bajom. De mi? Hát, hogy nincs, nincs minden tételből kereskedelménység lepalatkozva. Ez most a jó gazdaszeme, aki reggel ezt tapasztalta? Nem, ez már a jó gazda tudja egy jó ideje, csak ma reggel tudott keríteni, hogy a korareggel megbeszélesen ezen túl legyen. Miközben senkinek nem akarok rosszat se felének sem másnak, azt kérdezem, hogy a konfliktus egy tízeskáláhanyas. Hmm. Hat és hét között. Oké. Okay.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 Én nem sokszor voltam a tv de kifejezetten legutóbb éppen a nyári tisztánnal vitatkoztunk az ő mellett, a kultúrapolitikáról, a támogatási rendszerről. Hát igen, nagy volt a konflikt ahhoz képest, ahogyan mondjuk az atv három hárman próbáltak engem keresztre Hát egy, egy kifejezetten jó hangvételi kultúrált mondhatni konstruktív vita zajlott, az ő vita vezetése de Én már gyerekként is nagyon szerettem őt. Nem, nem gondolnám, hogy, hogy nem ezt a fajta televíziózást kell követni, amit Mit lehet követni, mit nem, videó. de mindesetre egy, egy, egy fantasztikus alakja a hát, magyar médiát. Hiszem, me, me, me, meg az nagyon fontos dolog, hogy azok közé tartozik, akik sok-sok uh, elfogultságukat,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 hanem tíz emberbe öt képvisel, vagy tíz emberbe kőtt ebédbe, abból három képviselő, és hét az, az ott, ami titkánő, gazdasági és takarítón sofőr és a többi. Tehát a sok-sok ember, akik egyébként azért dolgozik, hogy tisztességesen működjön a magyar törvényhozás, és egyébként egy teljesen normális menzai áról lehetett ebédelni, annyi a menzai nek az áról, mint bárhol máshol. Néhány rendesen beűző és pincér által felszolgált uh, étel esetében, ahol menüzés van, uh, ugye az áram, hogy jócsopban lehet uh, ebédhez jutni, és hát nyilvánvalóan sorma kell állni, tárcsadat, az ételt is ügynéz tovább. A parlament épületében, a nagyházban a nagy az egy képviselő három helyen ehhez.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 az asztalhoz, mint hogy a kiszolgális kifelemelett a pénztánál fizetsz. Ez egy magasabb kategóriája, és magasabb átfélső étkezési lehetősé. Már hadd mondjam végig, itt, itt viszonylag kevesen ebédelen a képviselők közül is. Aztán lehet ebédelni a félemeleti büfében, ahol sorba kell állni. Ez egy rendes büfé, de az olyan büfé, ahol a képviselők, és a fakértők meg a vendégeik mennek be, hogy sorba kell állni, mint egy büfében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 még ebben a mostani formámban is elutasítom, amik, amit az előbb mondtál, független attól, hogy lehet, hogy az a realitás, hogy ez örökké így lesz. Nem szeretnék örökké így jelni. én sem szeretném, hogy örökké lesz. Ez egy ilyen ország, ebben az országban az irítség, a sértettség, a panaszkultúrája hihetetlen nagy. Tehát én...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 hogy neki nincsenek anyagi problémái, akkor mindig azt mondták, hogy Isten, mert de jó neki, de ez nem az átlag. Tehát, hogy az ellenzék mindig másféleképpen látja az establishment, az establishment pedig akkor látja az egész világot másféleképpen, amikor ismét ellenzék válik belőle, és az a kérdés, hogy ez egy muszája, -e, hogy ez a mechanizmus így de, Az, Azonban, hogy ebben az értelme nincs égessen igazat, hiszen az, az ellenzék része az establishmentnek. Tehát hogy nincsen, hogy az valami rendszeren kívül így.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 Sose értettem, hogy ezzel a plebejus jelmondat, vagy szlogennel, hogy legyen, legyen minél egyszerűbb a népfia, aki egyébként lemurizál, nincsen drága órája, nincsen drága cipője, nem jár autóval, és a többi. A másik oldalról pedig uh, ugyanazok, akik egyszer ezt várják el azt mondják, hogy hát hogy nincs ki az a politikus, nincsen pénz arra, hogy rendesen fölöltözön, ugyankor, hogy a ilyen tíz órában... Képviseli az országot, hát hogy gondoljuk, hogy mi közben X ország diplomatáinak Mercedes, szóval közben a mi országunk diplomatáinak, meg majd kodája lesz. Hát, hogy ez, Szerintem azért úrra lehetne ezen lenni, hogyha akarom. Nem, ez, nem, hát nyilván az arany középutat kell megtalálni. Nem tudom, hogy arany középutat, Közép hát, fogalmam sincs, akkor. hogy van egy itt középut, és nagy izgalommal olvastam, ami a figyelő karácsony számában megjelent, az alkotás a következő beszélgetést, ajaj, ajaj.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 ki a kumin? A kumin még csak egy partjelzőnek se lehet mondani, hiszen nem mögött a politika van. Nem kumin, kulin. Kulin, rosszul fogalmaztam, kulin, természetesen. A mozgó világ. Nem, nem, nem, nem, nem, de arra is pontosan emlékszem, amikor a Kulin más funkcióban ugyancsak úgy viselkedett, hogy irítálta a közeget. Ma ő is így viselkedik. Az de, a kérdés, de, hogy mindenkor... De, de, a pir... de nincs, de nincs, de, de ezt ne, ne csináljunk. Hát olyan, aki ne irítálna irritál, ir, a közelnek egy részét. A te is irítáld a közelnek egy részét. Vannak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 Egy dolog jó, figyelj, nem elég a jó szándék, annak megfelelően is kell viselkedni. Ja. Azt kérdezem tőled, hogy miközben ismét újságírók felfedezték a magyar közlöny decemberi számában, hogy a sporttaú mennyire csökkent és ennek különböző jelentőséget biztosítanak, vagy, vagy tulajdonítanak, a biztosítanak ugyanaz a szó, mint a Kumin volt, tehát tudom, hogy a Kulin pontosan több kiről van szó. hogy Jó, én azért javítottalak ki, nem, lehet, Jól tetted. Lehet, hogy a ilyen tett. Nem, nem, nem, jól, nem, jól, nem, jól, nem, jól, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, jól tetted. Uh,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 Tőlem olyan kérdem, hogy én nem az élhatást hanem a minisztériumért. Én ezt értem, hogy azért... te szoktad elmondani, azt a te szében ugyanak... el szoktál járni. Ugyanakkor tájékozott a. Is, István és is azt mondja, hogy veled konzultál. Igen, tehát az, az, az, ugyanakkor tájékozott is, mert nem akarok úgy semmit, aki nem tudod dolgokról, vagy nincs hozzá köze. Tehát azért én azt, azt tudom mondani, hogy, hogy a minisztériumban komoly, komolyan dolgoznak a felosztási ö, javaslaton, nagyjából készen vannak az irányszámok, vagy az a koncepció, hogy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 Rendkívül felelős költséget is politikát folytatva, maximizáltas politikát folytatva. Ezt én értem, de azt is az meg, hát, meg, hogy a fesztikörképet az ember egybe szeretni látni, nem úgy, hogy különböző részleteit különböző pillanatban leleplezik. Ez egy mechanizmus, ez egy rendszer, ez nem működik úgy, hogy hol az egyik négyzetmétert mutatják, hol a másik. De, de, kérdés, de, kérdés, nem, arra... nem, nem, nem, nem, hát ez egy folyamat, ez nem, ez nem így van. Hogy Jó, tánom, akkor, ez egy akkor, folyamat. Akkor, akkor viszont az egészről nem érdemes menet közben beszélni, hanem arról kell mondani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 Ember. Akkor a jövő héten Köszönöm találkozunk ezek is. szerint. Igen. Viszonthallásra. Köszönöm viszonthallásra. Önök Elsimo hallottak. Jó, belesítek ki. Belesítek Vége! vége még valaki! Gyere, ja, segítsetek! Áh! Erre menjünk! Nyúlzunk felé! Jó? Itt, itt Nem Segítség! Megvan. Itt van! Itt van. Ja. Mi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 A videót a közmédia egyik operatőre készítette, idézem Mitrénnyi Pál Dánielt, aki szombaton 11 óra 5 perckor írt erről, de az MTV-a soha nem közölte, illetve a híradó szerkesztői csak azokat a momentumokat vágták ki belőle, ami annyi látható, hogy László egyedül a földön fekve méltatlankodik, amire egyébként én a műsoromban kitértem. A második műsor hangzik el 2019-ben.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 Rényi Pál Daniel azt írja... A most kiszáll, kisziválgott nagyjából 16 10 perces vágatlan videón, amióta és az MTV a rendszerében pihent, tehát, hogy az, az, az, az, mit jelent, ezt nem tudom, megkérdeztem volna tőle, hogy mit jelent, hogy ott van az MTV a rendszerében, hogyha ez hozzá lehet -e jutni, az látszik, hogy az intézmény fegyveres biztonsági emberei kilenciálják és kitaszigálják egy lépcsőházból, Vajó László, aki egy lépcsőn igyekezne a stúdió felé. Vjú segítségért kiált közben telefonján élőzik az MTV a operatőre pedig végveszi a műsort. Nem tűnik nagyon szakszerűnek az intézkedései egyik pillanatban. Egy őr ráül, hogy földre szorítsa a varjút, majd ismét felállítanák, hogy kivezessék. Rinipáld Dániel szövege korrekt, de ebből szintén hiányzik az az indulati elem, amit én nagyon sokszor soknak találtam, itt pedig elsősorban ez hajt engem. Magának a felvételen van egy egészen elképesztő pillanat, amikor egy magyar televízióban való dolgozó elhalad a biztonsági örök és a földön fekvő varjulásztó mellett, ami egy film jelenet. Tehát az az ember, aki így elmegy,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 ezt a mondatot nem tudom jól befejezni. Varjo a földön fekve leginkább komikus látványt nyújt, írja Rényipárdánia, és nem tűnik úgy, mint aki veszélyeztetné az MTVA üzemműködését, működését némi összeszólalkozás után négy végtagjánál fogva, mégis újra megpróbálják megemelni. A következő percekben a képviselő a padlon fekve telefonál, és azt mondja, kicsit ütik, kicsit verik, és az intézkedők neveit kérdezgeti. Az MTVA híradóiban egyedül ezeket a pillanatokat játszották be, assuval vagy Varjuval semmi nem történt, csak nevese, nevetségesen viselkedett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 Uh, ismét Rényi Pál Dániel tollát idézem, reagált a közmédia arra a délt között videóra ez még szintén szombaton van, csak már fél kilenckor a helyenként komikumba élő videón az örök végtagjainál fogorángatták ki a politikust, és ugye azt írja Rényi Pál Dániel, hogy az mtv nak több kérdést is küldtek, majd a 444.hu az ügyel kapcsolatban. Érdeklődünk arról, hogy melyik fegyveres őre intézkedtek, majd később azt írja, hogy a kérdésekre nem válaszoltak, helyette ismét a híradót használták üzeneteik tolmácsolására, és az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 Valjó, akiről korábban csak néhány másodperces összevágott részleteket közöltek így a Rényi Pár Dániel hírta, olyan fontos lett a közmédia számára, hogy komplet időrendben mutatta be a politikus napját az MTVA életpületében. Hogy lomniszi Zoltán, ifjab lomniszi Zoltán erről mit mondott, az tényleg csak az időszűke miatt, meg a lényegtelensége okán nem mondanám. Tisztalja a gumibotka, meg innen farra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 Ebben az bejegyzésében Salai Robert Benedek egyebek között a következőket írja. Megláttam Valjú László, Dékás összegyűlési képviselő a vágatlan, hihetetlen felvételeket, melyek friss hírként nyomultak a 444 útállat, amit a roppant atrocitások érték volna ezt a képviselet, miközben számra megmosolyogtató nyugalommal és udvariassággal kezelték a helyzetet. Megnézhette volna magát egy turkevei motoros találkozón, ha a rendező kikíséri garantáltan nem í sétál el, kamerázgatva a telefonjával. Ultragáz írja. Később kifejezés finoman fejezi ki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 Csalai Robert Benedek bejegyzésével kapcsolatban egyebek közt közt hatházi álkos, hogy ne általánosítsuk, amikor egy tagja jó érzékel sértegette hosszan egy posztjában a közmédia szabadságért küzdő képviselőket és az egész ellenzéket, miközben szorgalmasan felmondja a kormánypropaganda minden üzenetét és bűszen védelmezi a teljesen törvénytelen minket földre rángató és az épületből kirángatós masszárokat, tudom, hogy kapott az alapítványa 70 millió euró támogatást két tanulmányra, de tudtam azokat az erdei ökoturizmusról kell írnia, nem pedig a kormánypropaganda üzeneteinek felmondásait. Én ismerem őt, és tudom, hogy másképp viszonyul az erőszakhoz, mint az emberek többség és büszkén vállalja is, ezért csak annyit üzenek neki, mint a, amit ezen oldalon minden fideszes trollnak szoktam, mélyen sajnálom, ha indulatokat keltettem tettem önben. És akkor most felhívom Várjó Lásztort, utána pedig Zemesnép Pétert. Komolyan mit tartanak? Ja? Akkor már nem mit ja? tartanak. Á, hát akkor most tudják, hogy Klubládóban élőben leszünk. Uraim, most tepeltek le így a hatalommal. Itt véget ért a felvétel, kis türelmüket kérem.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 Zömében az emberek, akik előző nap hősként tűntek fel, lejáratták magukat, és hülyét csináltak magukból, köztük varjulászló is, aki ugye egy mobiltelefonnal a kezében arról beszél, hogy éppen hogyan akarják fejberúgni, miközben senki nem akarja fejberúgni, és aztán megmaradok önnél, hiszen amit. Uh,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 minősíti, hogy ezek biztonsági őrök voltak. Ön után Zamesné Péterrel fogok beszélgetni, akinek a jogi megítéléséről beszél, de immáron úgy, hogy én szombaton, amit ezt láttam, teljesen alkalmatlan pillanatban őt is felhívtam, és megkértem, hogy ezt nézze meg. Én azt gondolom,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 ugye a magyarországi politikai életben megvan az oka, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ami ott történt önnel, az nonsens, az a, az a dolgozó hozott ki a legjobban a sodronból, aki egyébként nem lehetett látni az arcát, aki ott elment. Tehát ön ott feküdt,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 hazugság, gyárként működik. É, és ez erről, erről Jó, de itt is elválik két dolog, mert ugye én azt mondom, hogy az ön emberi méltóságát ott súlyosan meg. Miközben lehet, hogy nem ez a legfontosabb. De, a de az, van. ami ott zajlik, Lát, és aztán azzal kapcsolatban arról írni, hogy ott ki, kit gáncsolt el, amikor tehát amikor önre ott ráülnek. Igen. Tehát így az, így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 abban a környezetben, ahol aztán hogy az én felvételeimet úgy manipulálják, ahogy, és hogyha netánk hogy ugyanez az ember szivárogtatta ki, akkor pedig azt kéne, hogy mondja, hogy ez én vagyok, fiala János, és egyúttal fölmondtam. Hát igen, ez kétségem így van, de hogy megemlékezzük azért, hogy abban az épületben is, hogy ez a rádió területén történt. Oké, okay, ebből a szempontból ott a közöngös. Több olyan ember volt még, aki ugyanebből a helyzetből megtehette volna ezt, hogy egyébként... Rászól ezek az emberek. Ez pontosan így van, ez ezért nem egyszer egyszer tudom egyszer, hősnek látni azt a fiatalembert sem, aki egyébként az ATV-ben ja. is vágó volt, és akikkel önne elbeszélgetett, az, az számomra nem egy. Nem egy Őszintén sajnálom. Még egyszer elnézést kérek azért, hogy kedden önnel szembefordultam, annak egy része megmaradt bennem. De az, amit Aha. ez a videó okozott, azt nem tudtam elég élethűen elmondani.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 én megmondom őszintén, nem hiszem azt, és ezt a létező legkomolyabban mondom, hogyha ugye ezeknek a bűncselekményeknek az elpirálására a központi nyomozó főügyészségnek van hatáskörési illetékessége. Én nem hiszem azt, hogy ezen felvételek, ha birtokába jutnak a központi nyomozó főügyészségnek, ott bármelyik ügyész azt mondaná, hogy ja, hát ez semmi. Nem, nem, szóval ezt én, én kizártnak tartom. Ez mi? Teljes mértékben. Ez hivatalos személy elleni erőszak bűntette. Tehát ez, ezen, ezen így is mit beszélgetni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jogászként nyilván... A jogász, ez hol valósul meg? Ott, ahol kézzel ragadják, ott, ahol ellenállnak. Van-e ennek nem, első nem. és van-e utolsó pillanata? E, hát most lehet kezdeti és befejezett cselekmény. De kezdeti az, amikor kapnak...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 aki mikor kezét fogja, lábát csavarja, földre viszi, ráül, teker egyet rajta, és mit tudom én, még mi minden csinál. Közben, közben pedig egy munkatársuk veszi a fölvételt, ugye? De ezt láthatjuk. Hát vagy egy munkatársuk, vagy egy MTV dolgozó. Hát mit Igen. tudom én, valaki. Igen. Hát valaki Igen. veszi. Tehát akkor rossz fejeződik be, ahol ennek gyakorlatilag a, a, a mondjuk a filmnek, vagy a Vége van, amikor a úr azt mondja, hogy akkor majd, remélem, ezt a filmet, vagy ezt a felvételt is be fogják játszani, tehát körülbelül itt. És aztán persze folytatódik, mert ugye ennek a cselekménynek van, hogy mondjam, több rendbelisége, hiszen nem csak úr volt ott benn. Ugye ezen a felvételen az nem látszik, de hát tudjuk, nagyon jó vagy hatházi és félbarnadett képviselőkkel kapcsolatban hasonló fizikai... Mi <coughs> leszük itt, hiszen ez, ez, ez a film, ez a, ez a barjuról készült. Jó, akkor, akkor maradjunk ennél. Ez Én azt gondolom, hogy minden gond nélkül, tehát ez nem kell különösen mindetől ki felkészültség, megállapítható ez a bűncselekmény. De mi a ha, tétele? Ez, Hát ez mondjuk egy öt évig terjedő szabadságvesztés. Mi a realitás? Ez, nem felfüggesztett. És foglalkozástól eltiltás esetleg.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 el lehet kezdeni a gyanúsított kihallgatásokat. És szerintem ez meg is fog történni. Az egy másik kérdés, hogy már a nyomozás során majd mit mondanak ezek a drága jó emberek, hogy euh, egy szót ami szólnak, természetesen joguk van, vagy valamilyen egyességet szeretnének kötni az új büntetrejelési törvény szerint az ügyészséggel. Ezt nem tudni hát ezt, van-e annak tétel, mér? aki parancsot adott? Hát, hogy az... be lehet volna. Természetesen ő a felbújtójárnak a cselekménynek és a bírói török cselekmény. Mindezt megtették volna. Csak érezték, hogy itt a főnök, vagy nem tudom kicsoda, és akkor mindent lehet, amit ő mond, mert ő a felelősség. Ez egy darabig így is van, de az ő felelősségüket ez nem csökkenti.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 egy kormánypárti szavazó bizonyára felítve. És a biztonsági őr esetében? A biztonsági őr esetében megint, megint, hogy mondjam, megint sajnos nem jogi megítélés a társa, nem jogi megítélés a társa, hanem a politikai és hát az teljes vakvágány. Tehát te azt mondod, mondod az hogy azt, az amit korábban elmondtál, az ugyanúgy megállna, hogyha veled vagy velem következne be, miközben egyikünk műsországgyűlési képviselő? Természetes dolog. Igen, igen. Tehát, én, én, de most mi a jogtól függ, én nagyobb bajt, mert ezt, ezt, ezt majd elbírálja a bíróság, vagy ügyészség, és így tovább. De ugye úgy kezdett, hogy mi a, mi a, mit láttam ebbe? Egyébként bár, vártam a nagyobb, második felét. Ha magánemberként sokkal nagyobb bajt látok. Mégpedig azt, hogy a Mindenkori diktatúráknak kezdve a nácitól a kommunistán át a hírhamisítás, a göbelszi propaganda mindig is eszköze volt. És sajnos, és ez a legnagyobb baj, vagy űn az egyik oldalon, hogy az MTV-a felelősei egész egyszerűen szélre tájékoztatták. Szándékos, ez szándékosan, ezt nem szándékosan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 Jelesül most az az ember, aki ezt valahogy eljuttatta a 444-20 most nem is a 444-en van hangsúlyt, a hangsúlytás, aki a köz számára valóban közkincsétette ezt a felvételt, mert így nem lehet mellé beszélni. Így ugye ez rögtön egy adekvát válasz azokra a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 a vakembernek el lehet nehéz elmagyarázni, hogy mi a különbség a piros és a szín között, de azért hála jó Istennek ebben az országban nem vakemberek vannak, akik megnézték ezt a felvételt. Hát innentől kezdve hiába magyaráz nekem egy-két ilyen hivatalosnak tűnő ember utasságokat. Hát azt mondom, uram, hát, tudod úgy van, hogy amikor a fél hazamegy megy, és akkor az asszony megcsalja, és úgy kérdezi, hogy most kinek hiszel a szemednek, vagy nekem. Hát most jelen esetben a szemünknek kell hívni. Tudod e bármi újat adni ez a film? Semmi újat nem adott. Semmi újat. egy korkép, erről a, a propaganda gépezetről, a médiáról ez egy, ez egy történelmi korkép. Most jól, hogy tudom természetesen. De egyébként ez az.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 volt sok mindenről szó a mai műsorban, én azt mondtam, hogy veszem a kalapomat, de közben átalakították a déli, délölti programomat, és úgy tűnik, hogy van egy kis plusz időm, ha van érdemi hozzászóló. Érdemi. Meghallgattam, hogy szívesen, azt nem mondanám. Ha nem, akkor vége valami is Végül is 9 óra 4 perc van, tehát elmulasztottam a 9 óra 3-at, ami 12. Legközelebb 9-12-kor távozhatnék, de ez itt játék a szavakkal. Tudják, a 12 ez a szerencsés számom. 06148909999 és 06367161. Tényleg sajnálom, hogyha időnként nem igazán nyomda festőket tűrő szavak hagyták el a számat. Én most viszonylag ilyen hangon beszélek, ahogy, de az,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 061 489 0999 és 677 1161 Jó reggelt! Jó reggelt! Szió, ahol én még reggel 7 óra után szerettem volna betelefonálni, csak ugye az első mondanak, egy hosszabb beszélget folytatott. Egyet is hozzá mehet szólni? Bármihez. Ja. Na néztem azt a fényképet tegnap, amit a miniszterelnök úrnak a hollapjára is meg ide oda-almoda. Arra nem veszik a bátorságok vagy a figyelmet. A nyomorult kést ne már már fordítva, amikor egy műbeállított étkezést imitálnak. Erről volt szó, úgy használja a kést a miniszterelnök, ahogy akarja, tehát elnézést, Igen, jó, ez, oké, ez a fontos. Jó. Másik. És ha ki lett volna gombolva véletlenül, akkor ki lett volna, ahogy velünk is előfordul ilyesmi. Igen. A másik, a az, hogy asztal gyümölcsön, nem nézte meg senki, a főtették a nép csillapításának érdekében azt a képet. Aztal gyümölcs, 280 forintot, a hogy a de nem adja az ára. Hát ha ennyire lenézik az embereket, Annyi figyelmet nem fordítanám rá, hogy megnézzék azt a nyomorult képet, kiadják a sajtó részére, hogy azt a gyümölcs, így szerepel az a egyik. Nézze meg! Láttam, csak azt kérdezem, hogy ez Na. a lényeg. A, a, apróságok! Na apróságok, csak ugyan sok a akik szőrszálak is úgy hogy bolyhosodnak. Én azt érzem, hogy sikerült Orbán Viktor autóját kulcsal meghúznunk, miközben alapvetően nem az autójával van problémák. Értem én azt, amit mond. 061-489-0999-0636771161 Ennyi? Mondtam, hogy nem fogok megjegyzést tenni, úgyhogy nem teszek megjegyzést, csak azt kérdezem, hogy ennyie.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 legközelebb csak így oldalt veszem fel a telefont, és mindaz, amivel a műsorba akar kerülni, nem fog bekövetkezni. Amiben nem telefonálnak, akkor úgy két perc múlva befejeződik a műsor, mert 9 óra 12 lesz. Jó reggás, miközben nyilván van a Varjú László története és Kaminski fanniknak, és erre hát azt gondolom, hogy ez ez azért több mint mikor, azt gondolom, hogy nem mi kaptoltuk meg oldalában. Jó, csak én en... alapvetően azt jellem egészet, tudod, hogy ez egy párkapcsolat lenne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 azon gondolkodom, hogy miközben én már valószínűleg nem leszek átképezve Eszter Gályosnak, hogy nekem mi a dolgom. Mert az, de hogy de ezt pont... az ember naponta elmondja... Tehát pont ezt akarom mondani, hogyha, hogyha ö, valaki azt gondolta, hogy ezzel jót tesz, az image-nek, akarja a fregattot fenntartani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 Hát lehet, lehet hát Meg nem kodik. tudok azzal az operatőrrel sem mit kezdeni, aki ezt az egészet fölveszi Nem tudok azzal semmit mit kezdeni Aki fölvette aki... vagy aki ki kiutatta Hát ugye ez ugyanez, ezt nem tudjuk Hát azért ez be kell egy tárbot, bárki megnyomhat egyik Igen, de azért mondom, hogy melyikkel nem tudsz mit kezdeni Egyikkel se Egyikkel, sem. Egyikkel sem. És nem tudok mit kezdeni azokkal a hallgatókkal Ezt neked elmondom, akik azt mondják hogy fiala, én utálom magát, mint a szar de azt, amit maga itt mutatott nekem az tűrhetetlen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 Nem jó a tehetetlendű. Jó réget! Hát akkor következik a zárószem. 899es 36771161 később dörö.fialajanos kukac.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. I bright blessed day and a dark sacred night and I think to myself what a wonderful world The colors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 babies cry I watch them grow They'll learn much more than I'll ever know And, And I, I think to myself What a wonderful world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 A ATV rendszeresen nézem, hát van, aki néz pozitívum, van, aki néz negatívum. Én nálam jó leső nézés, Szombat este 7 órakor minden, minden megáll. A ATV nézem Önt, tehát a vendégeit. Nagyon tetszik, amit csinál, tetszik a stílusa. Nem tudom miért, nem tudtam a számolni, ezért vittem a vezetékes számot.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 nem tudom, 62 éves vagyok, már eléggé mozgásról látodott. lényeg a lényeg, hogy sikerült a mobilt leírni, próbáltam hívni közször, ahogy mondtam, egy kicselgnet, aztán... Jó, mindjárt aztán... egy kísérletet felhívsz engem, Laci? A, a mobilan, igen. Tehát ezen a 677 1161-en. Hello. Nem tudom, milyen kísérletet próbált tenni, de megszakadta volna. I igen, nagyon kedves. Kívsz engem. Uh... Mit tudom? Te vagy az Laci? Igen. Jó, akkor lehet hallani. Köszönöm szépen.